Hej allihop och välkommen tillbaka till Freja Flickans Ljuddänkar. Efter julhelg och vrådplugg så är det dags att ta en ljudbloggandet. Det måste vara något med den här tiden på året för sen i slutet på november så känns det som att jag gått omkring med värsta livsbaksmällan. Varför? Inget har ju egentligen förändrats. Ja, jag har väl i god julordning lagt på mig några kilo men energy är ju precis som vanligt det är klart att det skulle kunna vara en mörkreaktion förstås. Undrar om du skulle hjälpa att käka lite oxiner och stå i ett av växthusen på campus en stund varje dag. Kanske är det en begynnande ångest över det löftet som jag visste att jag skulle ge mig själv. Förra året så slutade jag röka. Japp, jag slår på trumman för det rätt mycket, men det tycker jag att jag kan få göra faktiskt. Det var min sanna bedrift. Fan vad svårt det var. Den stora vändningen blev en kväll i april när jag drabbades av det stora röksuget. Jag gick resolut i skåpet där jag hade ett par cigaretter liggandes. Det var inte vilka cig som helst utan de hade rysk härkomst minns De hade importerats via en välmenade släkting och ett paket hade hamnat i mitt köksskåp. Där hade de legat relativt ostört faktiskt. Jag ska berätta en hemlis. Att röka ryska siggisar tar evigheter. Man tar det ena djupa andetaget efter det andra, men siggen tar aldrig slut. Mycket mystiskt. De jag hade smakar väl okej, men som sagt, är man van vid amerikanska blends så är de ingen jättehit. Nå, no. jag tog en sig och tände den och erkände mig besegrad. Efter halva siggen drabbades jag plötsligt av värsta illa illamåendet och kall svett. Jag blev yr i mössan och hur illa jag modde. Det var straffet jag fick för att jag efter tre månaders totalt uppehåll rökte ryska sig. Jag var sjuk i timmar efteråt och sen åkte resten av paketet till soporna. Och sen dess har jag inte varit ett dugg frästa att röka. Folk kan blåsa som skorstenar alldeles bredvid mig i timmar. Men det spelar ingen roll. På sätt och vis så är det som att jag aldrig börjat röka idag. En mycket intressant känsla. Jag trodde aldrig någonsin att jag skulle komma så långt att jag faktiskt helt ärligt skulle kunna säga att jag är absolut inte sugen på att röka. Men det här förpliktigar. Att sluta röka som nyårslöfte, det är ju en klassiker. Men det är rätt vanligt att man inte lyckas något värst. Men nu känner jag att jag måste lyckas med det jag lovat mig själv den här gången. Jag måste få ordning på mitt liv. Äta när man ska äta. Äta ordentligt när man ska äta. Inte stoppa i sig en massa skit så fort The Blues Strikes. Hitta något som funkar så jag rör på mig. Jag mår ju egentligen så himla mycket bättre när jag gör det. Det vet jag ju. Egentligen är det ju inga jättekrav jag ställer på mig själv. Det är en viss omsvängning av livsstilen såklart. Och visst hoppas jag att det ska leda till att jag kommer i mina byxor igen så småningom. Men det är ju ingen hårdbantningskur direkt. Men så är det ju det där med The pressure is on Egentligen borde det ju vara lättare Att leva bättre Än att sluta med en drog. Kanske är det motiveringen Det är fel på Jag ska inte säga att motivationen var på topp Förra året Men uppenbarligen var den tillräcklig För att jag skulle greja att sluta röka Kanske är det för att Jag vet med mig att jag är lite lat Och gärna skjuter saker på framtiden på något vis är det lättare att sluta med något helt och hållet och vara benhård och sådär, än att försöka köra någon sorts medelväg. Det är lite som för en alkoholist att försöka dricka med motta. Ja, det vet vi ju alla hur det brukar sluta. Å andra sidan så brukar det inte gå något värst bra om jag försöker köra den hårda stilen heller. Jag har försökt att lägga om stilen helt dåligt förr igår igen, fyra-fem månader men sen händer det något det blir tråkigt, åh gud vad tråkigt det blir, och jag blir så ledsen. och eftersom det aldrig är någon annan som är intresserad av att göra mig sällskap i mina strävanden så finns det ju inget moraliskt stöd heller, ingen press på att, kom igen nu, nu kör vi ingen som ger en dåligt samvete för att man sviker så jag behöver motivation mål Moraliskt stöd. Just nu är det dåligt ställt med alla de sakerna. Det känns som att det är dags att börja jobba på det. Typ nu.